Hej och välkomna till veckans MAM-podcast. Idag är det ja, Mange och Andreas Epp, i Etern. <laughs> e, mycket vatten har runnit under broarna så att säga. Ja, då har du verkligen gjort. <laughs> det var ju ett tag sedan vi var tillbaka Jag tänkte jag säga, men <laughs> skitkonktigt. Det var de väl. Det var ett tag sedan vi var här, men nu är vi här. Men nu är vi det. Och eh, i lagom, lagom tid inför jul dyker vi alltid upp. Där. Ja, precis. Eh. Vi, yeah. vi vill bara få upp värmen inför eh, julspecialen. <här> det, det är det enda Kom. den här podden går ut för nu för tiden. Vadå, att... att förbereda sig inför julspecialen. Jo, <här> men lite så är det. Att man äh, ett... taggar några veckor innan får bli varm i kläderna för ett, att kunna leverera. Ett specialavsnitt varje år, det är det <laughs> Men det, jag känner att det är på på eh, eller i alla fall jag har aldrig, aldrig funderat på att man skulle lagt ner det utan det, det får bara ligga lite i dvalan. Ja, ja. Nej, ja. Det, den är aktiv att, som tusan ja. alltid. Men jag tror också så här skulle man skippa ett julspecialet så skulle det kännas tunt. Ja, det. då skulle man nog, det skulle vara första tecknet på att man var på väg upp där det. <laughs> Ja. Då är tiden eller ja. Um, yeah. Livet snart slut mm. Det har en väldigt aktiv hund i bakgrunden Ja det är det någon, som låter Som låter som någon går på Tusen klackar sedan. Tassar mot golvet Jag äh, äh, är lite alert då. Jag kan mm. nog ha lite barnskrik i bakgrunden här Ja. Det är det risk för äh, Ska vi dra igång med en liten jingle kan vi? Japp, då ska vi se, ska vi börja höra lite hur det är med dig Andreas. Så en mysfarbo. Ja det, är Andreas. Jag gnuggar mina händer. Hur är det med en som påg idag? Har du slickat på din klubb? Ja, Jo men det har, det har hänt eh, en helt, den senaste perioden eh, faktiskt. Låt höra. Jag kan börja typ med det roliga egentligen. Ja. Eh, och det är att jag har börjat med sån här. Eh, jag vet inte vad det heter. typ en målbok kan man säga. Målarbok. <laughs> <Någon fem -åring>. <laughs> <laughs> jag är femårig. Jag har börjat bryta målet. Tugga. Ja, Som man ska lära men... siffrorna 1, 2, 3, 4. Ja, bilda en figur och lite sånt. Alla fyra ska du ha blå färg. Ja, ja. Ja. Ja, Nej. Ja, men, men det, något, det, det sån är sådär... Det var en rolig nyhet. <laughs> <laughs> Nej. En planeringsbok är det. Ja. För att man ska uppnå mål. Ja, ja. Och typ göra förändringar i livet och sånt. Ja. Så en sån bok, 13 veckor. Så jag har precis avslutat en sån tre, 13 veckors period. Ja, okej. Okay. Så det är ganska kul för den, den går ut på... Ja, sätta mål som du ska uppnå efter 13 veckor ja. eh, och så är ju bland annat då ska du ju sätta alltså det är ett skitbra sätt att sätta rutiner Ja, just det eh, För det är, det är en sån här jag, jag vet inte exakt om det stämmer men uh, det är typ är det, 20 eller 21 dagar för att en rutin ska sätta sig Ja, okej okay. eh, Och eh, genom att bli vid det då så kan man bygga en massa så här rutiner som då successivt bygger en som person det är ju tanken Och så uppnår ja. man mål Istället för liksom, skita att skita över. Ja just det Jaha. Ja men det är ganska intressant hur, hur någonstans enkelt det egentligen är Men det är så mycket naturliga grejer I vår vardag som bromsar alla Ja Och det är inte speciellt liksom Dramatiska händelser som Bromsar saker och ting Det är bara det att man blir inte vid Nej ja, just det Nej, ja, det... Va, hur, alltså har du hållit den här 13 veckors perioden, då har du satt upp ett antal mål, och, ja, alltså, och har, du så, typ att har du man... lyckats liksom? Eh, jo men det har jag, fast eh. sen så eh, även den här perioden, jag har aldrig gjort det innan så att det är ju lite trial and error även här. Eh. Men det som är sjukt viktigt är att målen måste vara eh, konkreta. Ja, men har ja. skit att uppnå dem Jo, precis. Det är, väl en <laughs> det är väldigt lätt att tid. bara säga typ, äh, att ja, äh, jag ska träna mer. Det är ju inget svel. Ja, mål precis. ja Men vad fan innebär det. Ja. Äh, att, och, och, och ja, Jag tyckte det var väldigt svårt i början att verkligen skilja på ett konkret och verkligen konkret mål. Ja. Det är ju lätt att tänka att ja, okej, okay, jag ska träna tre gånger i veckan. Ja. Ja, det är ju lite mer konkret. Jo. Men egentligen ska man jobba ännu mer konkret. Alltså typ att du ska uppnå ett resultat. Jag ska ja. bli så här mycket snabbare på milen innan. Ja, exakt. Det, det kan man göra lite olika. För det ja. finns tydligen olika sorters mål. Ja. Men att... Och sen finns det långsiktiga mål. Och det finns mål som typ är löpande. Träning kan ju vara det. Ja. Att det finns egentligen inget mål mer än hälsan. Nej, ja. ja, just det. På det sättet. Sen kan du ha andra mål som är mer... Typ resultatmål och sånt. Ah. Men det går i alla fall ut på att man varje morgon när man vaknar så fyller man i vad man är tacksam för på morgonen. Ah, okay. eh, och sen så sätter du vilka mål du har för dagen. Eh, och sen så eh, slutet av dagen så fyller du i vilka lärdomar du har eh, lärt dig under dagen. Ah. Eh, och också vad du är tacksam för eh, på kvällen. Eh, och då eh, vet du vilka vinster typ du har gjort eller framsteg ja, just det. under dagen. Eh, och det kan jag tycka eh, är ganska farligt på vissa det plan. Det men, men låter lite så. New Age-shock. Ja, man ska men det är faktiskt samma. <laughs> nej, nej, men, men faktum är poängen sagt. poängen med det är, uh -huh. är att du eh, alltså ska bolla positiva. Alltså för det ser man efter 13 veckor. Ja. Så jag har jag då summerat de 13 veckorna. Då ser jag ju att vilka grejer jag är tacksam över. Ja. Då får du också liksom min inblick i... Ja men det är ju så du typ ska spendera, spendera dina månader. liksom. Ja just det. Eh, och det är så du ska... Det är det här du gör för att roa dig på kvällen. Ja. Och då ska du ju bibehålla det om det är det du måste typ bra av. Ja just det. Eh, och sen säger du mycket för att du ska... Gå in i dagen positivt och gå dagen positivt. Ja, just det. Så det finns typ inte sån grejer att dåligt idag. Utan man formulerar sig inte så. Utan det är mer typ att vad var, kan, kan göra oss bättre idag? Ja. Eller vad har du lärt dig? Så man aldrig har sån negativ ton. Ja, just det. Alltså har nördat ner mig det är skitmycket. Aha. Alltså så här. personlig utveckling överlag. Ja. Och det är jävligt spännande faktiskt. Ja. Ehm. Och har på massa podcast och gått på några här föreläsningar och sånt. Ja, alltså, okej. Okay. <laughs> uh, och verkligen har uh, gottat ner mig i det. Ja, uh, uh, har uh, det förändrat dig på något sätt då? Eller känner du att du har Jo, men det har det. Alltså är <clears throat> en jättestor lärdom uh, är ju att uh, har man inte gjort det innan så uh. får man en jävla respekt att du måste börja från scratch. ja. <laughs> uh. Och ha ett jävla tålamod Ja Så just under de här 13 veckorna Har jag fått så jävla mycket sådana För andra Kan säkert tycka det är ett fattiga grejer Men för jag har ju aldrig gjort det regelbundet Så för mig är det ändå ett steg i rätt riktning ja, just det Sen så är ju tanken att man ska accelerera upp det Ja Nu inför bok två då Ja okej okay. då får en ny bok så att säga Precis. Men är det eh, samma upplägg i bok två? Eller det är... Då avgör du helt och hållet själv men om du vill framåt liksom så, så ska man ju... Byta ut målen. Ja, exakt. Ah. Eh, så det nu, under första perioden så har det mest handlat om att få in rutiner. Ah. Eh, så de är kanske inte så jävla liksom sexiga på det sättet. Ah. Men man har ju förstått att allting hänger ihop. Eh, man måste liksom ha schysst kost och du måste träna och du måste sova rätt. Ja. För att du ska åka med de grejer du vill göra. Ja, jo precis. Och det är först när man börjar leva på det sättet så man börjar förstå poängen med det. Ja. Men då gäller det också att bli disciplinerad. Ja, jo det är klart. Men det är där man hör så gäller mycket kloka grejer när man spånar i det. Ja. Har du gjort någon sån grej? Du... Äh, nej, det har jag inte det kan jag nog inte påstå. Tror, det funkar nog inte kanske för alla. Eh. Alltså det Jag, mm. jag, jag tror det, det gäller... Eller det svåra är väl att komma igång liksom, antar jag. Mm. Man, eh, alltså man har läst någon så här självhjälpsböcker-aktigt och sådär. Liksom, alltså det är inte nytt det, för, för en riktigt det du beskriver. Men, nej. men nej, samtidigt nej, är så är det svårt mm. att liksom... Få loss tummarna och faktiskt börja göra det. Jag tror det är det som är det svåra egentligen. Jo, men det är Sen... därför jag har mig lite för att man ska liksom eh, eh, få ett antal, liksom alltså det är ju så viktigt att hålla uppe motivationen. Ja. Så jag började lista mål jag hade. Typ hundra ja. mål jag hade. Ja. I livet överlag jävligt högt och lågt. Någon är ju way off och liksom, alltså, men att det ska ändå vara lite weird. Liksom. Ja, just det. Och någon kanske är mer nä nära i tiden. Ja. Eh, sen så valde jag ut 10 av de hundra målen. Ja. Eh, som jag skulle fokusera på. Ja. Eh, för att ta mig vidare. Och plötsligt börjar man ju förstå hur allt det där hänger ihop. Eh, att det ena föder det andra. Ja, just det. Så lyckas man uppnå ett mål så blir du jävligt tidig på nästa. Ja. blir liksom lite som... Ja, som alla säger, det är ju resan som är det roliga. Ja, det blir lite <laughs> det det. gamification. Ja, men det är faktiskt. Det blev lite coolt. Det ja. för att man bygger en gubbe i tv-spel. Ja. <laughs> uh, och plötsligt blir allting jättesjälvklart. Och det är häftigt så det är mindsetet att smitta av sig i din vardag. Ja, plötsligt, plötsligt så när man lever lite mer så disciplinerat ja. så blir du väldigt allergisk mot när folk pissar på din tid och lite sånt. Ja, just det. <laughs> liksom, alltså, fan, det, är... det har inte jag med men jag ska göra annat. <laughs> Men det känns som en sån grej är nog svår att genomföra med familj, Jag känner spontant på det här, eller just nu är ju tiden, man vet ju aldrig liksom hur mycket tid man har i princip på någonting, för det varierar så mycket beroende på mm. ja, småbarn och sambo också såklart. Nej, men det är väl, det, jag, jag är ju inte den sista. Det är kul att experimentera. Ja, med jag tror det är gulligt om man, om man är ensam. Liksom, är nu är ja. det lättare att och vara superdisciplinerad och verkligen ägna all, all tid åt det. Man kan ju göra det på alla möjliga nivåer. Ju. Alltså, man behöver Jaja. inte gå in all in. Alltså, Nej, det men det är en annan lärdom. Du, det är ju en annan lärdom att du ska absolut inte gå in för hårt heller. Nej. För då faller hela konceptet. Ja, man tappar motivationen är som du sa. Ja, och sen att verkligen... Det var någon professor jag hörde i någon podcast nyligen. Ja. Som var helt intressant. Ja. kan han rekommendera Okej. Okay. Kjellar Nordström. Ja, jag känner igen namnet men jag vet professor inte. professor i någon som jag inte minns var. Men han berätta helt intressanta det grejer att just trial and error är typ det enda som fungerar. Ja. Det är bara det att när folk inte får alltså får lära sig grejer, ja. det är bara det att folk tror det är rätt att byta bana när saker och ting inte går in. Ja, visst det. Men människan fungerar så att, att trial and error är det enda som fungerar. Det gäller bara att bli vid. Man måste bli vän med trial and error för men, att lära sig nya grejer. Men vad menar alltså man måste på något sätt göra någon förändring för att lyckas andra gången man kan inte vara det jo om han jämförde med ett barn som satt och tappat glas i golvet hela tiden ja. så gör de om det igen ja. så gör de om det igen och så gör de, till slut fattar de att det inte funkar för det glaset ja. blir, åker ner i golvet ja. det är kanske en vag, vagt exempel men det var ganska intressant ändå att det, det gäller bara att bli vide så ja, kommer okej. det ge payoff ja. uh, jag hade en kollega, och jag har berättat det förresten, som skulle bli förälder. Ja. Så kom han in, för han är Så kom han in när vi satt på jobbet då. Ja. Kom han in med barnvagnen då. Ja, jag vet inte om ni har hört. Så sa han en Vi var Vi då. nej äh, ja, Jag ska bli pappa igen. <laughs> Alltså så råddeppig, alltså. han var deppig hela tiden Alltså på allvar Vi var liksom. ja, typ Så började man säga fundera på fan, Har det inte gått bra eller så Alltså typ han var så jävla negativ ah. Um. Ah, Tvillingar Alltså, uh. alltså så he, Han var Han är råkig, alltså, typ var varannan dag Lägger upp bilder på Instagram när han är ah. Vilket jag har en jävla respekt För att man ah, är men men Det jag var så kul jobbigt. Ja men har han inte fått dem än Nej okej Ja, han har en unge nu, men sen, så och som de har, jag tror inte han är jättegammal. Alltså de fått de tvillingarna på, eller de har inte fått dem än, äh. men Det skiljer inte mycket också äh. mellan äh, födselar, äh. men det, <laughs> ja, det. är äh, just leveransen. <clears throat> Får han någon dag dött eller? Äh, jag ska tappa. Nej ja, men grattis. <laughs> Fan nu pappa. Jag ska ju vara pappaledig nu. I januari till maj alltså, jävla... ja, det skulle bli jävligt roligt och Det blir en annorlunda per. Ja det blir det Nej men att få bygga relationen med Maggie för det blir ju naturligt Så har ni ju mycket starkare band Till mamman Alltså mm. nu även Alltså det är inte så att hon inte vet vem jag är Men Men, nej, nej, nej. men hon har ju ändå liksom... Jag har avtryck <laughs> ja. Men när hon så söker tröst och så, så är det främst mot mamman hon vänder sig och senare på kvällen så är det liksom alltid eh, Matilda som gäller och då blir hon bara börnskrikande skrika när hon är så, Sånt känns ju lite i hjärtat liksom. Man hoppas ju på förändringen. Det är förändring. ganska vanligt. Ja, det är väl det. Alltså det är många det som har sagt pappan det. Att känner sig lite utanför. De inte, kan inte knacka håll på den relationen mellan mamman och barn. Nej, precis. Så att... Eh, så det ska bli jävligt kul att se fram emot. Så, Mange, vad va har du hittat på den senaste tiden? Um, alltså, ja, jag har väl inte gjort några större förändringar sen sist. Sen i somras var det va? Eller våras någon gång. Mm. Uh, nej, alltså, livet rullar på. Maggie växer och mycket kretsar ju kring henne, så det är ju snarare förändringar hos henne som, uh, som liksom är... Ja, mina förändringar i vardagen eller vad man ska säga. Det är det man har att se fram emot och glädja sig åt. Hur ser en dag i era liv ut? <laughs> eh, ja, jag går ju upp tidigt och sticker till jobbet. Och sen är jag på jobbet hela dagen. tidigt, eller? För du tar fullständigt magi. <laughs> Nej, men jag går upp ganska tidigt. Jag kör ju redan ja. vid... Jag går upp kvart i sex. Ja. Ehm och kör vi halv sju ungefär. Så jag hinner, alltså jag då ligger ju de och sover så jag hinner inte göra säga, att... Du kör ju ner till Malmö varje dag. Ja, precis. Så det, är ju... det är ändå lite litet avstånd. Ju. Ja, det tar sin lilla stund. Det tar 45 minuter ungefär. Fan, ja, precis, gånger två. Ja. Mm. Så det är ganska mycket tid man lägger på det om dagen. Så det är lite så. Lite ångest är det väl den grejen med pendlingen, men eh, man trivs, eller jag trivs jättebra på jobbet, så det känns lite trist att börja leta något annat än så länge på grund av det. Mm. Så tills vidare så kommer vi väl fortsätta. Eller jag fortsätter menar eh, Sen får man se vad som sker längre fram, när Maggie börjar förskolan och så. Men, än så länge så känns det okej. Okay. Nej, men, men Jag har jag... tänkt på det, det verkar rätt trevligt att ha en, en sträcka, alltså jag, jag är ju så jävla nära till jobbet, ja. jag har alltid tänkt, avundsjuk är väl kanske fel, men jag har alltid så lite halvgött att ha typen. ja men en halvtimme, 45 är kanske lite mycket i och En sig, ja. men, men typ en halvtimme till jobbet det är väl fan utmärkt att liksom Absolut. ta en kaffe i bilen och lyssna på någon podcast eller någon Ja. Nytt album från Spot. Nej ja, men typ såhär, man hittar sätt att döda tiden. Jo, oh, absolut. Alltså körningen i sig är inte så dryg liksom. Det är mer att man hade kanske hellre haft den tiden hemma istället. Jävla långa dagar. Ja, precis. Mm. Så... Nej, alltså det är ganska gött att sitta i bilen så att köra. Men man hade som sagt velat vara hemma lite tidigare. Mm. För tal om körningen där förresten. Jag var bara... En hårsmån för, för att köra på en älg i morse. Eh, vilket var en eh, liten sån här, eh, inte nära döden upplevelse, men du vet. Alltså när pulsen stiger från, ja, vad man nu har i vilopuls 50 slag mm. upp till 220 på en halv sekund. Och man ser elgen, jag såg elgen springa ut precis framför mig. Äh, och man han han liksom, bromsar lite och han vejer lite men ändå så känner man bara att nej, nu kommer det smälla det smäller det det smäller det. Man ja, det bara det väntar på smällen. Ställer att in, liksom. att och kroppen, Ja visst. Och det var ju bara liksom millisekunder. Det är fantastiskt hur mycket hjärnan hinner uppfatta och tänka och kroppen hinner göra på de korta ja, eh, sekunderna men, men sen vad hände? Ja, nä, så nej, han... sen så elgen den liksom bromsade så att den Stannade på eh, andra körbanan och sen backade den ut igen eller vände. Äh. Så den sprang aldrig in framför mig men hade den fortsatt det det framåt så är det? hade det ju smält. Så det är avstungadjur inte... Ja, alltså få en sån över vindrutan, det kan ju bli rätt allvarligt. Äh. Ja, fy fan. Men det är rätt kul. jag var med eh, parentes men jag vaccinerade hunden i veckan. Ja. Äh. Så när jag kom ut till deras parkering så ligger det precis in till motorvägen. Ja. Uh. Så är det ingen stängsel. Nej. Uh. Så när jag uh. skulle, jag vet inte varför jag gjorde detta, men av någon anledning kopplar jag loss sälen. Uh. För att skulle in honom i buren i bilen. Just Så jag har precis köpt ny säl som är större, uh, över hans uh, nacke liksom. Ja. Uh. har blivit lite större. Uh. Så gläddar ur den så plötsligt står han mitt emot mig eh, helt okopplad. Eh, och i ryggen har jag motorvägen. <laughs> eh, och sen så går han ner så här typ med rumpan i luften så att han går ner som post. Du vet så att han ska ta sats för nu vill han läka liksom. Ah, just det. Mm. Så rundar han mig snabbt och ner i diket. Eh, och kommer ännu närmare mig motorvägen. Ja, helt det. okopplad. Okej. Okay. <laughs> jag fick sån jävla typ panik. Ah. Jag eh, tänkte fan eh, Jag vet liksom inte hur jag ska eh, alltså för jag vet när han är på det möten En råsnabb ah, just det. <laughs> eh, Och sen så försökte jag då liksom, eh, Typ halvjaga honom Jag försökte ta honom i diket ja. Samtidigt så i bakgrunden jag så här Kulisserna ser jag jul efter jul Bara passera i skithög hastighet ja, så jag, eh, Och sen hör jag en kvinna Skrika i panik bredvid mig Som att inne med sin katt Ja vad kan jag göra någonting? Eh, och, eh, apropå det här liksom, tusen tankar som kommer igenom huvudet. Ja, just det. Jag, fan nu måste jag liksom hantera det här på något jävligt smart sätt. Så jag bara säger lugnt igen. Nej, jag måste bara lugna honom. Ah. Ah. Eh, och eh, så fick jag ögonkontakt med honom. Och tänkte, fan det här är nu fan sista gången jag ser honom. Alltså jag var ah. på insidan men jag så sjukt upprivd. <laughs> ah. ah. <här> eh, men sen så lyckas jag liksom eh, backa och få honom med mig in typ 50 meter in på en tomt ja, från motorvägen och där kunde jag koppla honom ja. Men shit var, det var jag lärorikt att se om man själv reagerar i en sån situation. Ja jo det är det. Ehm, oh det. är ju inte alls en pump i för någon annan men <laughs> mig som var där men hellre, han har ju varit körd om han spanjer ut på vägen ja, just det. och han var liksom en meter från vägen. Ja så pass nära. Ja gillar korket han tog stegsillar. <laughs> Uh, men uh, nej. det slutar lyckligt i alla fall du gjorde det är, så nu släpper jag fan aldrig uh, nej nu just med trafik uh, djur är inte riktigt de fattar inte trafik alltså, det är inte riktigt naturligt för dem nej <laughs> men, han vill ju bara leka ju. Uh, uh, men det är också coolt hur, hur man förstår betydelsen han uh, har för en eftersom man reagerar så starkt på det. Uh. Det ja, alltså jag var typ skärad det. efter. Ja. Ja, visst <laughs> Helt så här, fan glömde jag mobilen fick jag köra tillbaka och leta på parkeringen. Men det gjorde jag inte för den. bara glidit ur fickan och sånt. Aha, just det. Tänkte liksom inte alls klart. var ja, ja. som overload <laughs> i huvudet. Ja, just det. Men tack och lov. Vi gick det vägen. Ja. Det var ju förväl det. jag var ju du... med älgen också. Det var gött, men Det var gött med älgen. Det var ju skönt att det inte blev något heller. Ja, nej, precis. Var den stor älg eller? Ja, alltså den var nog inte riktigt... Jo, ja, alltså den var stor. Den var ju säkert två meter hög eller så. Men ja. eh, den var nog inte riktigt fullvuxen. Det var ingen... Den hade inga horn. Och eh, den kändes lite mindre än en, så... Alltså, så en riktig bjässe liksom. Men det är ju scary också för det hinner man inte riktigt tänka på i det läget kan jag tänka mig att man, eh, du är så på att undvika älgen, Ja. men du kan ju likt förbannat få någon annan i röven som inte har hunnit se vad du gör Ja precis, nu var det ingen bil när det var ju bilar nej. en bit framför och en bit bakom men eh, Med skräkdäcken eller? Nej alltså jag hann inte bromsa så mycket ens Jaha Nej, jag... så man kan säga att egentligen hade du en jävla tur att han vände ja, ja. så hade du träffat honom. Ja, precis. Ja, nej, jag hade ja, inte det haft en om man om hade sprungit vidare. Då hade, hade det, jag klippt honom. Ja. Så det var eh, nej, obehagligt. Då får man sig en tankeställ. Ja, visst, man får det. Men var du inte skärad efter i bilen? Jo, jo jag satt helt... Eh, ja, nej. Ja, man var skärad. Ja, jag satt... Då, när, nu, när jag skulle vaccinera hunden, alltså då... Jag satt lite så här: Fan ska jag köra in i kanten? Ja. Alltså för jag det hade så mycket tankar i huvudet. Ja. Jag kände fan, det är nog inte så säkert att köra vidare, men sen lugnade jag ner mig ganska snabbt. Ja, ja visst. Men det är ju lite på den nivån som tänder Ja, visst. Jo, det är ju det. Och man satt ju sen efter det så satt man liksom och spanade ut vid sidorna hela tiden. Ja, och Det var något tänka annat på väg in. Slikar vi ratten. Ja, precis. Fes i Det är det något 40. annat <laughs> ja, nej, men man satt ju och spanade efter vilt hela tiden. Ja. Fan, det har ni aldrig varit med om, tror jag. Ja. Ja, jag har faktiskt kört på en, en kanin nu för bara några veckor sedan och har sett vildsvin ganska nära vägen två tillfällen. Så det har varit jävligt mm. mycket nu senaste tiden. Jag körde på en, då har jag kanske berättat, men jag körde på en duva när jag nyinflyttade där är. Ja, just det. Det var så jävla komiskt, för jag hade en jävla bra låt på högsta volymen i bilen. Och mådde liksom tip-top. Tip, ja. här kommer jag, är jag. Och sen just killen som jag passerade på Bussplats var så jävla bra jag så liksom han följde mig med med mobilen fattar inte riktigt varför han gjorde det sen puff och massa fjärrar i backspegeln mollen av det var ju hemskt men någonstans var det för komiskt ändå för att liksom inte <laughs> eh, nej, vad gör man ska man egentligen plocka upp de fjärrar men, men vad fan ska man göra jag vet inte, alltså... jag vet inte. Duvar, fåglar och så tror jag inte man behöver göra så mycket. Det kommer väl något rovdjur att käka upp det. Ja. Eller i, i för sig kanske i stan. Ja, nej, där är väl någon katt lilla, liksom. Så Det massa pusselbitar att lappa ihop det <laughs> ja. Men större djur, alltså rådjur. Och, ja, egentligen kanin och så. Ska, ja, man de ska man ringa markägaren. Väl, och, och, ja. ja, det ska man egentligen polisen med. Ja, precis. Och så ska ja, man kontakta så. markägaren så att de får... Antingen om, det är, om den är skadad och springer iväg så ska det ju spåras. Ja. Så att inte den ligger och lider någonstans. Det är ändå ett bra regel. Ja, det är det. Det är väldigt ja. humant. Vi såg ju, apropå krockar och sånt, så såg vi två personer som krockar typ vid midhem alltså. igår. Oh, det var så dumt att vara en epa Och en Volvo ja. Så kört, körde Volvon in i e traktorn ja. Så de bara pucklade till varandra Alltså liksom inte aggressivt så Men typ som rådde styra bilar okay. Och sen, sen lade de bara Bredvid varandra i varsitt fält Och sen skildes de åt när de kom till En rundel. Så vi vet liksom inte, de har haft någon typ dialog emellan när de lår bredvid varandra Så det var helt märkligt att de liksom inte stannade Till varannas uppgifter och sånt där ja. Vi äh, går på babysim med Maggi också nu förresten, äh, vilket ja. är ganska, ganska kul, eller det är jävligt roligt. Äh, man får gosa lite med ungen i vattnet. Vad är poängen med det, alltså babysimmet? Är det träning de ska få? Alltså det är ju, dels är det ju liksom få göra någonting tillsammans med barnet, ja, ja. Och bonda och sådär. Men eh, sen har man ju lite syftet med att de ska vänja sig vid vattnet och få positiv inställning till vatten i allmänhet. Ja, ja. Och sen eh, tränar man även lite, eh, alltså enkel livräddning så att säga med barnet eh, och barnet. Ett av målen är ju att de, när man släpper barnet fritt i vatten så ska det försöka ta sig till kanten. Oj. Om de om vi lyckas med det, det låter helt omöjligt i min värld. Men de säger att det är det som är huvudmålet. Men det kanske är längre fram i påbyggnadskurserna, jag vet inte. Det är bara tre, tre omgångar kvar så... Vi är inte riktigt där än kan jag säga. är behöver du preppa på sinbo i <laughs> <än. laughs> Nej. <clears throat> Vi har en hund som är instruktören. Hon är jävligt... Alltså hon ser ut som hon... Käkat anabola eller någonting. Nej men man får, man får lite den... <laughs> Ful bild Hon är rätt så kort och så muskulös som satan. Ja. så alltså, så här rakad på sidorna och en topp super på, på huvudet och så har han så här jättemörk röst som pratar till typ så här så är så ska vi sjunga så här små alltså barnsånger och sånt. Ja. För han kontrast till eh, vad hon håller vi alltså. ja, Verkligen Och så är föräldrarna är ganska alltså vi känner inte varandra, eller jag känner en annan där, men, men föräldrarna är ju inte så här sjunger jättehögt, utan det, blir, det är typ bara <går> hon läraren man hör, så <går> det låter ju jävligt märkligt, en sån alltså, mörk Alltså tränad röst. eller är hon bara liksom satt, eller? Vad sa du? Är hon tränad eller är hon liksom är satt? Nej, hon är, är cool. musklig, är tränad mm. verkligen. ja. Även så står hon Samma. liksom den muskulösa, hårda kvinnan och sjunger sådana här Skutteluteli, skutteluteli, <skratt> vad heter hon? <skratt> Fan vad kul! Nu <skratt> får det filma med i mobilen. Eller? Det skär sig duktigt. <skratt> Fan vad kul bil. Men har... Det här ingredienser. Ja, just <skratt> Men hon är jättebra så det är inte... Hon är skit så alltså, ödmjuk ändå men första gången ja. blev man lite wow ska du, Alla ska du blanda i synk <laughs> ja, wow. backa wow. tillbaks fan vad det är <laughs> ja, så det är lite roligt har du koll på det förresten för jag och min pappa, på apropå simning ja. började visitera om hundar kunde simma alltså, eller han enda på att hundar kan ju simma, alltså ja. det man så sa jag men, så sa jag, nej men du vad fan ska de kunna det, så jag så, eller, så sa han bara det är så jävla sant någonstans han bara, men vem fan, vem fan ska lära dem det är, det är rätt roligt det är så jävla sant jag vet inte hur Poler visar dem ska göra nu tar du sådana här antag nej ja, men den konversationen dog direkt när han sa det. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Men de, alltså, de flesta djuren har väl en flytkraft som är liksom default. Mm. Eh, så att så fort de rör sig lite så kommer de framåt, antar jag. Jag har svårt att mig att de kan det. Eller så här, de kanske kan det från början. Men de måste man kanske ändå lära sig hur man... Alltså, när de kommer i kontakt med vatten så kanske ja. de... Det är naturligt att de börjar trampa så och så typ kan så de. de tror ju att de ska kunna springa liksom så det blir väl naturligt ja. att de sprattlar allt vad de kan och sen kommer de framåt. Sjuttonbart med en hund som simmar som en människa. <skratt> <skratt> Lämna, ja. Gerna fina tag. <skratt> de börjar kråla också. <skratt> det känns ju mer. Gegstima. Bra läget. Nosen upp i världen. liksom. Det känns ju mer som att en hundsimlärare skulle se ut som hunden beskrev. <laughs> <laughs> <Banty -hantor. laughs> ah, ja, precis. Bant i jag tog. Ja, det Bra stoff. Jo då, men ska vi köra en avslutning? Ja. Uh, yeah. Kan vi, vi ta ja. det jävligt snabbt för nu får jag sms att Magiskt sover strax så jag behöver nog flytta Men du, då gör vi det snabbt ja, Så kan vi snacka vi vidare sen ändå tackar för detta äh, Ja, precis äh, Och lägger med på Bra <laughs> ställ alltså. Ja